Nu lytter til Kampen om Amerika, en podcast fra kongressen.com, hvor vi hver onsdag snakker amerikansk politik frem mod midtvejsvalget i USA den 8. november. I dag tager vi et kig på Joe Biden og hans rolle frem mod midtvejsvalget. Er der en plan med ham? Har han selv en plan? Og er det ham, der skal forsvare præsidentposten for demokraterne om to år? Det og mange flere spørgsmål stiller jeg til min medvært, chefredaktør på kongressen.com, Anders Avner. Jeg hedder Thomas Jordsagel. Så jeg kunne godt tænke mig med at starte og spørge dig om, hvor vigtigt midtvejsvalget den 8. november er for Joe Biden. Hmm. Jamen nu for sådan nogle journalisttyper, som også jo altid skulle i skolen, at vi bruger termer som historisk og banebrydende og afgørende på helt nye niveauer i overflådet. Jeg vil sige, for Joe Bidens tilfælde og for det her midtvejsvalg i det hele taget, så er det faktisk på sin plads at bruge ord som altafgørende, fordi Lige nu er Biden i den situation, at han har et spinkelt, men ikke desto mindre operationelt flertal i repræsentanternes hus, og han har et om muligt endnu mere spinkelt, men dog stadig nogenlunde operationelle flertal i senatet. Det betyder, at han rent faktisk kan få sin politik vedtaget. Det er ikke sket helt så stort omfang, som han havde håbet, det ville ske, men det er dog sket. Skulle det så ske, at bare det ene af de to kammer går til republikanerne her om et par måneder, så er det det samme som, at Capitol Hill dybest set går i stå. Og så kan Biden godt vinke farvel til at få indfriet alle de valgløfter, der er tilbage. Alt, hvad han godt kunne tænke sig at lave af politik, det kan han godt droppe. Altså, det eneste, der vil komme til at ske herfra, det er, at han kan gøre noget på udenrigsområdet, fordi der har han en lidt større præsidentiel befolkning, men hans indrigspolitiske lovpakker, der måtte ligge, som han godt kunne tænke sig at få vedtaget, det kan han godt droppe. Det kommer ikke til at ske. Så det er meget, meget afgørende for ham. Hvordan er udsigterne så for ham? Altså man skulle tage meningsmålinger lidt med et grænsalt, men hvordan ser de ud lige p.t.? Det ser bedre ud, end det gjorde for et par måneder siden, fordi hvis du havde kigget på målingerne bare før sommerferien eller i foråret, så lignede det, at demokraterne ville få ind på skrinet. Altså det lignede nærmest, at de ville måske endda i værste fald tabe begge kammerne, der skal vi tage tilbage til 1994 for at finde eksemplet på, at det sidste skete, det var da Bill Clinton lige var blevet præsident et par år tidligere. Så galt ser det ikke ud mere. Nu er det mere sandsynligt, at demokraterne fastholder måske endda udbygger flertallet i senatet en lille smule. Det er der mest, der tyder på lige nu. Det er lidt overraskende, men det er faktisk det, der er udviklingen i øjeblikket. Der, hvor problemet er for Biden, det er, at det ser ikke ud til at gå helt så godt i repræsentanternes hus. Der er det stadig det mest sandsynlige her med to måneder til valget at vi kommer til at se, at republikanerne overtager flertallet. Så det ser bedre ud, end det har gjort for Biden og for demokraterne. Men det er ikke godt nok stadigvæk. Altså kan man sige, at hvis Biden han her i det begyndende efterår skal, skal kigge efter noget, han kan varme sig på, så er det, at øh, man den anden dag i Alaska så den her kæmpe overraskelse med, at Demokraten, Maja Palsala slog republikaneren Sarah Palin i kampen om den plads, som Don Young, republikaneren Don Young, havde siddet på i over 40 år, frem til, til han afgik ved døden her i begyndelsen af foråret. Det er klart, når noget som det, der sker i Alaska sker, og det blandt andet sker på baggrund af, at Palsala har kørt den her kampagne på at ville fastholde kvinders ret til abort, så er det selvfølgelig noget, som nærer en vis optimisme hos Biden og den demokratiske ledelse, fordi, som vi to også har talt om før, Thomas, så er situationen altså også bare ind. Der ligger en ubekendt i forhold til, hvordan man mobiliserer vælgere i forbindelse med abortspørgsmålet. Der er ingen tvivl, der er et mobiliseringspotential. Spørgsmålet og den ubekendte faktor er bare, hvor stort det er. Men når det, der sker i Alaska, det rent faktisk kan flippe, en plads, der ellers har været stensikker republikansk i årtier, så kan det selvfølgelig heller ikke derfor udelukkes, at det kan ske i andre stater. Det er jo selvfølgelig det, de håber på for Biden og for demokraterne og så videre, kommer det lige nu. Men det ser, det ser bedre ud. Han er også begyndt langsomt at blive lidt mere populær i den amerikanske befolkning, end han har været længe. Det er stadig for et lavt udgangspunkt, skal vi lige huske på. Så det, det går bedre, men det skal gå endnu bedre. Hvad bliver, du har lidt inde på det før, men hvad bliver Bidens situation, hvis demokraterne taber magten i det ene kammer, eller måske lige frem i begge kamre af kongressen? Altså, er det, hvis han taber et kammer, mm. de taber et kammer, er det helt umuligt for dem at, at gøre noget? Så kan du prøve at forklare, hvorfor det er sådan? Øh, den første er det, ja, det er umuligt. Øh, han bliver det, som, det er et ret fjollet udtryk, men det er ikke det som en de bedste, jeg ved fra amerikansk politik. Han bliver det, amerikanerne kalder en lame duck. Altså en lam an, Og det er dybest set umuligt for Biden at forestille sig, at verden pludselig skulle blive så god, at i de år, der så er hen mod præsidentvalget i 2024, at republikanerne pludselig skulle omfavne ham og sige, så lad os lave noget sammen. Kom Joe, så laver vi store tværpoliske reformer, så du kan ligne den store samlende landsfader og brobyggeren i et splittet Amerika. Det kommer ikke til at ske. Så der er lige præcis ingen udsigter til noget som helst for Biden, hvis det er, at, at kongressen splitter. Så det vil være på udmiddelsområdet, at han vil, vil kunne profilere sig. Det vil sige, at vi måske skal regne med, at han kommer lidt mere til Europa eller i det hele taget rundt i verden og vil engagere sig i sager, hvor han på den måde internationalt kan profilere lederskab, fordi hans indrigspolitiske manøvrerum er stort set ikke eksisterende derfor. Så altså det her med, at det har, set rigtig, det har set meget værre ud i meningsmålingerne for, for demokraterne, men nu ser bedre ud, det er faktisk ikke en god nyhed, hvis ikke de beholder begge kammerer? Altså, det er selvfølgelig altid godt at have flertallet i det ene kammer, øh, men amerikansk politik er så polariseret i øjeblikket, så du er faktisk nødt til som præsidentparti også at være sikker på, at du har flertallet i begge kongreskamrene, for ellers går det i stå. Man kan så sige en lille tilføjelse i forhold til, hvad konsekvenserne kan være for Biden, hvis og så frem, at republikanerne vinder flertallet i huset. Det er ikke helt sikkert, det sker. Det er der jo intet, der er i politik. Men der er stærke forlydner og der er mange kræfter, især i den højere del af det republikanske parti, som allerede nu er i gang med at kigge på, hvis huset det flipper, at man så kan begynde processen om at stille Joe Biden for en rigsret. Og så kan man sidde som lytter og tænke, for hvad? Altså man allerede nu måske svare svaret sige, at, man siger, at man egentlig ikke rigtig rigtigt for noget, men man har bare en eller anden idé i dele af det republikanske parti om, at hvis man på en eller anden fasong kan få stillet Biden for en rigsret, så kan det på en eller anden fasong udligne, at Donald Trump, som efter alt er er på vej ind i endnu en præsidentvalgkamp, jamen han har jo to gange været en rigsret, og så kan man på en eller anden fasong ligesom ikke en men i hvert fald udlignende. Det er lidt det, man tænker og udstille det, man synes fra trump side er politisk drilleri. Det synes jeg måske er lige at øh, tale lidt let på det i forhold til, da der så selv taler om især den anden rigsretssag, der skete på baggrund af stormløbet på Kongresbygningen den 6. januar 2021. Det synes jeg måske ikke er politisk drilleri. Det synes jeg faktisk er rimelig reelt. Det var da også dele af det republikanske parti, der syntes. Men klart flipper flertallet i huset, så kommer vi til i begyndelsen af 2023, måske allerede inden nytårsaften i 2022, at snakke om mulighederne for en kommende rigsretssag mod Joe Biden. Vildt. Øhm, hvilken rolle kommer Joe Biden så til at spille ved Midtvejsvalget? Vi har talt lidt om det før, men øh, kommer vi til at se ham stå frem, øh, eller kommer han til at putte sig lidt? Altså, det er jo ikke alle øh, del af Amerika, han nødvendigvis vil blive mødt med lige stor begejstring. Altså en præsident med så til lav approval rating som Biden er ikke nødvendigvis en gevinst at få på besøg som senator eller som kongresmedlem, især ikke hvis det er i en stat hvor et, eller i et distrikt hvor at det kan tippe altså et af de her steder, hvor at det lige så godt kan gå til den ene, som til den anden af partierne. Så er det klart, så skal man tænke sig om, er det så smart at få en halvupopulær præsident som Joe Biden på besøg? Ikke nødvendigvis. Kan man bedre forestille sig, at han skal ud og stå lidt på nogle ølkasser i nogle af de stater eller nogle af de distrikter, hvor der ikke er nogen problemer, men for at vise sit lederskab, men hvor det ikke er nødvendigvis er noget, der, der får båden til at rokke? Ja, det vil jeg tro. Jeg vil så også sige, selvom han ikke nødvendigvis er der fysisk, så gør republikanerne jo alt, hvad de kan over hele linjen for at få det her midtvejsvalg til at være en folkeafstemning for at imod mod Joe Biden. Så hans navn er ikke på stemmesedlen, men det er alligevel meget det, det handler om derude. Det er også derfor, at tilsvarende, at man for den republikanske ledelse krydser, hvad man har af arme og ben og tær og fingre osv., for at Donald Trump ikke offentliggør sit præsidentkandidatur inden midtenvejsvalg dato, for så bliver det også en folkeafstemning forladet mod Trump. Det kan man så sige, det er det allerede lidt bløde, øh, men det vil blive det endnu tydeligere. Så på den måde kan man sige, du har en situation, hvor Joe Biden er lidt i fremdrift, hvad angår hans opbakning i befolkningen. i stedet for et lavt udgangspunkt. Jeg mener, at den måling, der kom den anden dag, viste, at han nu var op på 44 procents opbakning. Det er stadigvæk ret lavt. Men det er dog bedre end at ligge nede i 30'erne, som han jo har gjort det meste af et år snart. Men det er ikke alle hans partifælder, der med det samme kommer med indbydelser og siger, vil du ikke ud og hjælpe mig med at føre valgkamp, jo? Det kunne være super fint, hvis du kunne komme og give den nap med i min delstat eller i mit distrikt der er ikke om. Du åbner lidt for snakken der, men hvis vi tager endnu et skridt tilbage og kigger... Fremad mm -hmm. øh, mod præsidentvalget i 2024 kommer Joe Biden så til at søge genvalg. Er det øh, sikkert for øh, Det er jo tusind spørgsmål spørgsmålet lige i øjeblikket. Jeg vil sige, der er mest, der er mest, der taler for, at han ikke gør det. Og det, øh, det skyldes øh, for det første, at der ikke rigtig internt i hans eget parti er den helt store lyst til, at han skal gøre det. Altså der kom en måling her, den anden af fra CNN, Bemærket her fra CNN, altså det er jo sådan et demokratisk hoforgan. det er jo ikke Fox News eller sådan noget, det er CNN, som ellers er rimelig meget øh, demokraternes øh, tv-kanal, eller i hvert fald en af dem, ikke? der viste den måling, at 3 ud af 4, altså 75%, demokratiske vælgere, ikke vælgerne i det hele taget, de demokratiske vælgere, siger nej, vi synes ikke, at Biden skal genopstille i 2024. 3 ud af 4. Det, det er ret voldsomt. Øh, dernæst, så det vil jeg sige, alt hvad jeg hører også, når jeg snakker med folk i USA og snakker med folk omkring partiet osv., det er, at der nærmest vil opstå noget, der smager af myteri internt i partiet, hvis han skulle overveje at genopstille. Og det er jo klart, dels er der udgangspunktet, der hedder, at næste gang Joe Biden, han skal have sat lys i en lavkage for at fejre fødselsdag, så skal der 80 til. Det kan jo ikke løbe fra, at han er en ældre mand. Men sandheden er jo også, at der er jo ikke nogen, der ved deres sammenhæng med Sanders fulde brug, ikke ser en to år ældre udgave af Joe Biden, der søger genvalg som en præsident, der ikke dermed vil være i risiko for at afgå ved døden, som følger alderdom i en anden embedsperiode. Og så kan man sige, at ja, der har været ældre mænd, som har været præsidenter før. Men det sidste eksempel, man kan fremhæve, Folk, der har været lige så gamle som Biden. Det er Ronald Reagan. Det er altså ikke et rigtig godt eksempel for Biden at hive frem alt den stund, at det er ret veldokumenteret efterhånden, at Reagan i den, i hvert fald en del af hans anden embedsperiode havde Alzheimers. Det var også det, der gjorde, han kort tid efter at han var færdig som præsident, trak sig helt ud af offentligheden med netop den begrundelse, at han nu havde fået, fået konstateret Alzheimers, og det var altså så fremskrevet, at han trak sig tilbage. Det er jo ikke godt. Øh, for Biden at, øh, at bruge den parallel. Så jeg vil sige, jeg tror, der er mest, der taler for, at han ikke genopstiller. Og jeg tror måden, altså det er jo ikke fordi, det er så svært at forestille sig om, hvordan han kan komme af korgen, hvis man skal bruge det udtryk. Fordi vi har set andre eksempler på præsidenter, som ikke genopstillede, og som så øh, spandt sig rundt i en eller anden historie om, hvorfor de gjorde det. Og jeg tror, altså hvis man kigger på Lyndon Johnson i sin tid, 1968-valgkampen. Han kunne godt søge indvalg, og var faktisk også gået i gang med det. Så pludselig så fik han øh, konkurrenter på nøjden, på både Eugene McCarthy, men først og fremmest en vis øh, Bobby Kennedy. Og især Bobby Kennedy, det kunne jeg altså godt sige, at ham endte nok med at tabe til internt i det demokratiske primærvalg. Så han endte med at gå på fjernsynet og sagde så til øh, den amerikanske befolkning, ganske få uger efter, at Bobby Kennedy-kampagnen var startet. Gik han så på fjernsynet og sagde, nu skal I høre en gang, vi står med så store udfordringer i det her land. Ikke mindst omkring Vietnamkringen osv. Jeg skal dedikere alt mit fokus til at få håndteret de her problemer. Det kan jeg ikke gøre ordentligt, hvis jeg samtidig skal bruge over halvdelen af min vågnetid på at rende rundt og føre præsidentvalgkamp. Det kan man som amerikaner ikke være tjent med af en præsident, øh, rundt og gør. Derfor har jeg besluttet mig for, at jeg ikke søger genvalg for at kunne passe mit arbejde ordentligt. Og, altså... Både du og jeg, og jeg og lytterne kan jo godt høre, at det er lidt en undskyldning opfundet til lejligheden. Men lur mig, om ikke det bliver noget lignende, vi kommer til at høre fra Biden, om han så kunne tænkes også at lave den lille ekstra sløjfe, der hedder. Det er jo også derfor, at øh, vice Kamal Kamala Harris øh, heller ikke søger embedet igen, fordi hun og jeg er en duo, der har lovet jer at løse de her problemer, og nu står vi også både med inflation og en ny situation med Rusland og bla bla. Det vil sige, så kan man på en eller anden få forspunde sig hen til at sige, at jeg skal passe mit arbejde. Det, er også, det vil møde noget kritik, men det er sværere at angribe, end hvis man bare lader den hænge og bare siger, nej, men altså en periode, nu kan jeg ikke mere. Så er det nemmere lige at konstruere det faktisk, fordi jeg er så patriotisk, at jeg vil virkelig gerne løse de her problemer, vi har ordentligt, og så må andre tage over, hvad angår præsidenten, embede, når jeg er så er færdig. Det er det, han formentlig kommer til at gøre, kunne jeg forestille mig. Vi skal tale lidt mere om Kamala Harris, men først kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, altså forventer du en Joe Biden, der ligesom lytter til, du nævner også, at der er en stor del af de demokratiske vælgere, der, der ikke synes, han skal genopstille, forventer du, at han, han er lydhør over for, for det? Lydhør er måske lige overkanten, men jeg tror godt, han, altså, han er så gammel i går, han kender politik så godt, altså... Han har jo siddet i... Øh, altså han har været folkevalgt i Washington siden før, at du og jeg er født. Altså, øh, og øh, det vil sige, at vi har gjort med... Øh, det skal vi måske sige til lytterne, det er ikke, fordi det lige er for ganske få år siden. Det er jo snart ved, at jeg runder mit fjerde, ikke? Og det, det, det kan man også godt se på antallet at af gråhår rundt om efterhånden. Og Joe men, Biden's. Og Joe Biden's også. Men, men sandheden er jo, at han kigger jo på det her og har måske heller i virkeligheden aldrig ønsket at søge valg. Det er jo også det, der er en del af sagens kerne. Fordi, hvis du tænker tilbage på, hvordan det var, da han blev indsat den 20. januar sidste år. Jeg havde jo for noget, sådan at sidde siddet i de her 6-7 timer, og live kom til at indtælle sådan sammen med øh, vores fælles gode kollega ude på Danmarks Radio, Johannes Langkilde. Og jeg tror nærmest, Johannes og jeg talte lige så meget om øh, Kamala Harris den dag, som vi talte om Joe Biden. Så selvfølgelig også, fordi det var historisk, det her med, at USA havde fået den første kvindelige vicepræsident, men... I høj grad også, fordi det, der var lagt an til, det, der var forventningen på det tidspunkt allerede, det var, at nu ville Biden have hende i en eller anden form for præsidentiel mesterlærer i, i nogle år, hvor de skulle køre det sammen i sådan et senior-junior-partnerskab. Og så skulle han ellers give stafetten videre. Måske endda sådan, så hun kunne møde vælgerne som siddende præsident ved valget i 2024, ved at han så havde, øh, gået, hvad, han var gået af lad os sige, i slutningen af 2023 eller et eller andet. I mellemtiden, så, øh, så er der også sket det, for det første, at Harris' vicepræsident, i lægge øh, embed omkring hans vicepræsidentiel, det er jo fuldstændig kollapset. Samtidig med, at, at der jo ikke rigtig nogen, der er sammenhængende øh, tankegangens øh, logik, nogensinde kan forestille sig nu, at hun kunne finde på at prøve. Biden er så måske kommet i den situation også, at fordi man også pludselig ser Trump på vej tilbage så er spørgsmålet så det her, om Biden kigger på det, siger, vi skal være sikre på, at han ikke bliver præsident igen. Hvordan kan vi blive det? Jamen, er det ved, at jeg genopstiller igen, og så går jeg lige bagefter, jeg er eventuelt har slået dem en gang til? Det, det er givetvis tanker, han tænker, men øhm, der vil være rigtig mange i det demokratiske parti, der siger, en gang. så længe Trump er kandidat, så kan vi sangens lave en udskiftning på vores side af, af hegnet, fordi mobiliseringen vil være så stor i forhold til demokratiske vælgere, der går hen og stemmer for ikke at få Trump tilbage. Så det vil kunne sikre en, en kandidat, hvem det så end må være, øh, en, en rimelig komfortabel sejr. Men jeg tror, man må sige, at der er sket nogle ting ret hurtigt, blandt andet med Harris også. hvis altså, jeg bare på, Harris ligger endnu dårligere i målingerne, end Biden gør. Men hvordan kan det være? Det kunne jeg godt tænke mig at få dig til at sætte nogle ord på. Jamen, en af grundene handler om immigration. Immigration er aldrig rigtig noget, man vinder noget på som demokrat. Altså, når man har magten som demokratisk præsident eller vicepræsident, så er immigrationspolitik egentlig noget, hvor det mest handler om at begrænse skadens omfang. Øh, fordi modsat republikanerne modsat for eksempel Trump... Som, hvor der er noget at vinde på det, altså ved at køre hardliner-linjen. Altså husk på, det der gjorde Trump til både øh, vinderne af den republikanske primær i 2016, og også til vinder af det samlede præsidentvalg mod Hillary Clinton, Jamen, det var de her tre berømte ord, build that wall, altså han vil bygge mur langs den mexikanske grænse, han vil løbe for mexikanerne til at betale for det, så han deporterer de her cirka 11-12 millioner mennesker, der lever illegalt i USA. Benhård hardliner-kurs, og vælgerne ude på den del af spektret, de kvitteret for det med det samme. For demokraternes vedkommende handler det mere om ligesom at prøve at holde balancen, fordi man vil selvfølgelig ikke fremstå som nogen, der ikke har styr på immigration, men man vil heller ikke være hardliner på den måde, som republikanerne, som Trump og hans fløj øh, gerne vil være det. Så det er sådan det her med, at man skal finde balanceagten, og det går nok svært. Øh, det er aldrig noget, i hvert fald, der ender med, at man siger hold op. Det gjorde du fantastisk. Øh, en stor ros osv. Det er mere, nej, det, det kunne da være gået meget værre, så er det gået godt, hvis det er det, man tænker. Der satte man Harris til at øh, tage sig af det her, og øh, man kan selvfølgelig sige, at hvis man gerne vil være præsident, så er det med at blive trygtestet. Det er måske bare ikke så gennemsigtigt at give hende noget, hvor man ved, man får bank ligegyldigt, om det så havde været en John F. Kennedy eller en Franklin Roosevelt, man havde... Hævet op fra graven og gjorde til, til Bidens vicepræsident, så var, og de også kommet i vanskeligheder omkring det her, for det er svært at håndtere som, øh, som demokrat. Og det betyder, at øh, der er i hvert fald ret hurtigt begyndte at være en pil nedad, hvad angik øh, Harris' opbakning i befolkningen. Og så, øh, altså, jeg vil også sige, der er imellem, hvor, jeg ja, nogle gange også jeg har tænkt sådan lidt, at hun bliver simpelthen øh, dårlig rådgivet. Altså, hvis du husker et års tid tilbage til den amerikanske tilbagetrækning fra Afghanistan. Og billederne nede fra lufthavnen i Kabul, osv. Lytter hvad også. Altså, det var virkelig kaotisk. Og ret hurtigt begyndte man at lave parallellerne til dengang USA forlod Vietnam. Parentis bemærkede: Det er aldrig, som aldrig godt, at noget, der har med USA, bliver en parallel til Vietnam. Fordi Vietnamkrigen er et kæmpe amerikansk traume den dag i dag. Og øh, det vil jeg at hvis begynder at sige, at det her er det nye Vietnam, så er det dårligt. Og i det her tilfælde, så står man altså med de her øh, historier fra Afghanistan og at vi er ved at kigge ind i et nyt Vietnam. Det er så på det tidspunkt, hvor man kan kigge ind i øh, vicepræsidentens rejsekalender og se, at om et par dage fra nu, der, øh, der skal vicepræsidenten øh, en lille tur ud af landet til, rigtig gættet, Vietnam. Og det der jo sådan et, nej, nej, nej, nej, nej, nej, det skal det jo ikke. Det, altså, man kan altid finde en undskyldning for, hvorfor man bliver nødt til at udskyde et eller andet, når man er så højt op i, i magt -arkiet. Men alene det, man ikke fra starten ligesom tænker, at ej, nej. vi skal ikke lige til Vietnam nu, og vi skal lige så få det, få det fjernet fra kalenderen meget hastigt, det er man simpelthen gået. Og der er nogle af de der gange, hvor man sådan hvad er det dog, de laver? Så det er ikke en mulighed længere. Det er jo også fuldstændig forstummet, altså... Hvis vi lige om lidt begynder at kigge på det med hvem er det så? Hvis ikke Biden, hvem så? Jeg kommer ikke til at se Harris. Det har jeg gjort for halvandet år siden. Jeg kommer ikke til at se Harris. Og det er der ikke rigtig nogen, der gør, men jeg tror ikke engang, hun selv gør det. Altså, øhm, fordi, altså, det er ikke godt med Biden, men det er endnu værre med, med opvejtningen for Harrises vedkommende. Måske bare lige et lille slutperspektiv omkring Harris. Hun, der blev målt, du ved, hvordan det er med amerikanerne. De elsker det der med at måle på opbakningen til alt målen. Biden's opbakning, de er ikke så gode. De er lidt bedre, de er ikke så gode. Harris' er stabilt i landet, de har været i det ret længe. Det er faktisk endda sådan, at på nuværende tidspunkt, nu er vi cirka halvandet år inde i embede for Biden og Harris' vedkommende. Lige nu, der er hun ifølge målingerne den, der i den tid, man har målt på det her for vicepræsidenter. På nuværende tid, som så tidligt i embedsperioden, er hun den mest upopulære vicepræsident i moderne amerikanske historie. Parenthes her med Sanders. Det vil sige, at hun er altså mere upopulær end selv Dick Cheney. En mand, lyserne jo sagtens kan huske, George W. Bushs Meget kontroversielle vicepræsident. En mand, der blandt andet skød en anden mand i ansigtet under en jagttur og ikke havde lyst til at sige undskyld for det bagefter. Han lå ikke desto mindre højere i befolkningsopprækningen, end Harris gør lige nu. Det er derfor, hun ikke er en mulighed for at overtage for Biden i 24. Det er altså ret vildt, for som jeg husker det, da jeg dækkede øh, valgkampen der i 2020, der var der ikke, måske ikke så stor entusiasme omkring Joe Biden, Nej. men det var der alligevel trods alt lidt omkring Kamala Harris, synes jeg også, det der mm. med, at det var et historisk valg af en øh, kvindelig vicepræsident osv. Men ja. øh, hvis det så ikke... Øh, bliver hende, der ligesom skal tage over for Joe Biden. Det, det, det skal vi lige nu runde, inden vi øh, slutter af for i dag. Hvis ikke Kamala Harris, hvem så i, hos demokraterne? Jeg tror, jeg tror, de skal ud og finde en kommandør. Jeg tror ikke, løsningen ligger nede på kære Det gør den sjældent i øvrigt. Hvad angår, når man finder præsidenter i USA, det er sjældent, de bliver fundet nede i kongressen. Altså, jeg ved godt, at Obama var, var senator, og jeg ved også godt, at Biden havde været senator, øh, men ellers så skal du altså tilbage til, øh, til John F. Kennedy ellers øh, tilbage i, i 60'erne for, øh, for at finde noget lignende. Så kan man sige, ja, allerede Johnson havde også været senator, men de kom, både ham og Biden, for vicepræsidentpositioner inden de så overtog præsidentskaberne. Men jeg tror, at de skal ud og finde og det tror jeg blandt andet, fordi nogle af dem, der kunne tænke sig at være i spil i forhold til at komme fra enten senatet eller huset, de prøvede sidste gang, at det gik, for nu bare kan kende bad, det gik af helvede til. Cory Booker, Amy Klobuchar, Kirsten Gillibrand osv., så så det, det duede jo ikke. Så kan man sige, at grunden til, at jeg også tror, at det er klogt at kigge i retning af en guvernør, det er fordi, du har brug for som parti at vise, at den kandidat, du så kører i stillingen i stedet for Biden, er en, der rent faktisk har ledelseserfaring. Fordi at være guvernør er jo i virkeligheden det samme som at være, vejen, som at være præsident bare for den pågældende delstat, det drejer sig om. Det vil sige, du har det der på engelsk hedder executive experience. Det er ret afgørende. Og så kan man kigge på guvernørfeltet og sige, hvem så? Hvis vi starter ude på vestkysten. Gavin Newsom, Kaliforniens guvernør. Jeg var i Californien lige inden sommerferien. Og jeg skulle helst sige, at der er ikke øh, rigtig to meninger om, når man snakker med folk i Kalifornien, og når man snakker med folk i omkring øh, det demokratiske parti i Kalifornien, så der er ikke skyggen af tvivl om, at Gavin Newsom endda godt kunne tænke sig at blive amerikansk præsident. Det kan også være, at han bliver det. Jeg vil så bare lige i faldet påpege, at øh, det plejer ikke at være rigtig klogt for demokraterne at stille med en kystkandidat. De har gjort det mange gange, og de har tabt hver gang. Du skal som regel, hvis du skal vinde en præsidentvalg som demokrat, så skal du enten til Midtvesten, eller du skal ned i syd. Altså, du kan kigge en gang. Obama kom fra Illinois, Bill Clinton kom fra Arkansas, og Jimmy Carter kom fra Georgia. Sidste gang USA valgte en kystdemokrat. Det var i 1960, hvor det var John F. Kennedy mod Richard Nixon. Og nu ved lytterne lige så godt som du, at jeg kan snakke om Kennedy i dagvis, hvis jeg får lov, så jeg vil bare i hjerte til færdighed påpege. Det var ikke en strategi, jeg ville anbefale at kopiere. Kennedy slog Nixon med 0,1 procent, og i øvrigt med hjælp fra Mafiaen og stemmer aktivitet på Chicago's kirkegård. Det er ikke en strategi at gå efter at kopiere. Det taler lidt imod uh, Gavin Newsom. Hvis vi så tilgængelig lige rykker lidt ind i landet, til Kentucky ind i Midtvesten, der sidder lige nu en mand, som hvis ikke han stiller op i 24, så er jeg helt sikker på, at vi kommer til at se ham stille op i enten 28 eller 32. Det er den øh, lidt yngre øh, guvernør derinde, som hedder Andy Beshear. Han er en interessant øh, guvernør, og i øvrigt en meget populær guvernør. For faktisk lige nu er det sådan, så den mest populære demokratiske guvernør i hele Amerika, det er Andy Beshear. Partis igen, bemærket mærkeligt så også. Altså Kentucky, det er det normalt republikansk kerneland, det er der, Mitch McConnell er fra. Det er og øh, Altså ikke et sted, hvor man normalt lige tænker, at demokraterne vil stå stærkt. Men Bashir, han vandt altså det seneste guvernørvalg og han er en meget populær, en meget populær mand i, i Kentucky. Han er ikke helt, tror jeg, svær at se for os i virkeligheden som et, et ret stærkt bud. Og man kan sige, hvis vi så bliver inde i Midtvesten fortsat, så rykker lidt længere hen mod, mod den østlige del af, af rustbæltet, så har vi Gretchen Whitmer i Michigan. En af dem, der også var på shortlisten til at blive Bidens running mate i, i 2020. Det havde nok været klogere. Det kan vi tage en anden dag. Det tror jeg havde været klogere. Øh, hun er også en, en stor profil, og en, som også øh, i mens Trump og præsident øh, virkelig gik øh, i struben på ham og havde nogle store øh, clashes også omkring og så osv. Kigger vi sådan ned i den lidt mere sydøstlige del, så øh, kan vi vel nævne en mand som Roy Cooper, guvernøren fra, fra North Carolina. Det er sådan mere, hvis man er lidt ligeglad med, hvem det skal være. Det skal bare virke. Øh, det er i virkeligheden en, en ja, 15 år eller sådan noget yngre end, øh, end Biden. Det er et bud. Og hvis man så slutter af nede i den sydøstligste del af USA, så er der et guvernørvalg i gang dernede lige i øjeblikket i Georgia, hvor Demokraterne for anden gang i træk stiller med den kvinde, der hed Stacy Abrams, imod Brian Kemp. Abrams tabte knæbent mod Kemp ved det forgangne guvernørvalg for fire år siden, og har i mellemtiden arbejdet sten dernede for at få vælgerregistrering og vælgemobilisering op og køre på et niveau, som må siges at være ekstremt effektivt. Det gjorde, at Biden slog Trump i Georgia ved præsidentvalget 2020, og det gjorde, at begge senatspladser ned flippede i begyndelsen af januar 2021. Altså lige nu er det i hvert sådan, så man har store forhåbninger, og det er absolut også inden for skiven at det er muligt at forestille sig, at hun slår kæmpe. Hvis det sker, så tror jeg nærmest ikke engang, at du kan nå at, at se det sidste confetti-stykke falde til jorden i Georgia, før der vil være folk, der begynder at kigge på hende og tænke, hvad med et præsidentkandidatur i 2024. jeg tror, man skal kigge efter en guvernør, og jeg tror, at en af dem, jeg lige har nævnt nu, er, er det mest sandsynlige bud. Øh, måske endda kan man forestille sig, at to af dem sat sammen i en eller anden præsident vicepræsident jeg tænker, Det øh, altså jeg vil sige, en, øh, en Bechere-Wedmer, eller en bechere Abrams øh, ticket, den, øh, den har noget for sig. Øh, det kunne jeg godt se for mig, at der måske kunne være endnu mere slagkræftigt, end, øh, end man på nuværende tidspunkt egentlig øh, kan se for os. Men det må vi jo vente og se. Jeg tror i hvert fald, at de skulle finde en guvernør, fordi det, øh, det er sjældent, at det virker, når de øh, kigger i retning af, af kapital. Vi når ikke mere i dag. Hvis du kan lide kampen om Amerika, så stikker gerne en anmeldelse der, hvor du lytter til os, og spreder også gerne ordet. Du kan også følge os begge på Twitter. Jeg hedder Tom Jorsal. det er T-U-M-J-O-R-S-A-L ud i et. Og Anders finder du bare ved at søge Anders Agner på genhør.